Мавпи та інші примати Мавпи, зокрема людиноподібні, належать до групи ссавців, відомих під назвою примати, куди також входить і людина. Звичайні мавпи відрізняються від людиноподібних тим, що у них є хвости, хоч іноді і дуже короткі. Це розумні істоти з добре розвинутим мозком, які легко піддаються навчанню. Вони живуть сім'ями, чи великими колоніями, проводячи мало часу, дбаючи одне про одного і доглядаючи малят. Людиноподібні мавпи найближчі родичі людей. Життя на деревах. Мавпи дуже рухливі, активні істоти, які мають чудовий зір. За винятком південноамериканської нічної мавпи вони не сплять удень, а сплять у ночі. Більшість мавп живе на деревах і стрибає з гілки на гілку з дивовижною легкістю. Вони чіпляються за гілки і руками, і ногами. А деякі південно-американські мавпи вміють триматися за гілку навіть хвостом. Бабуїни – дуже великі мавпи, живуть переважно на землі, хоч на ніч залазять на дерева. Через гострі мордочки і великі зуби вони більше схожі на собак, ніж на мавп. Дві групи мавп Існує близько 130 видів мавп, з яких більшість живе в тропіках чи субтропіках. Вони діляться на дві великі групи – мавпи Нового світу, які живуть у Південній і Центральній Америці, та мавпи Старого світу, які живуть в Африці і Азії. Ці дві групи розрізняють за формою носа. Мавпи Нового світу – мають широкі носи з ніздрями, спрямованими в бік. У мавп Старого світу носи вущі, а ніздрі дивляться вниз. Найбільша людиноподібна мавпа У лісах Старого світу живе 13 видів людиноподібних мавп. В Америці їх немає. Горила, шимпанзе та карликовий шимпанзе живуть в Африці. Горила, маса якої досягає 200 кг є найбільшим і найсильнішим приматом. Звичайно, вона пересувається на чотирьох кінцівках, упираючись у землю кулаками. Горили – зовсім не злі тварини, як вважають. Розумні істоти Шимпанзе схожі на невеликих горил, але в них світліші морди. Вони живуть великими колоніями, що налічують інколи до 100 особин. Шимпанзе – Найрозумніші з усіх людиноподібних мавп вони вміють використовувати найпростіші інструменти для добування їжі. АЗійські людиноподібні мавпи Орангутани та 9 різновидів гібонів живуть у Південно-Східній Азії. Орангутани досягають завишки 1,3 метра якщо стануть на повен зріст а їхні тіла вкриті досить рідкою, рудуватиму бурою шерстю. Гібони – невеликі людиноподібні мавпи, які рідко, коли важать понад 6-7 кг. Вони чудові акробати. Гібони використовують свої дуже довгі руки для того, щоб з дивовижною легкістю стрибати по деревах. На відміну від шимпанзе, гібони та орангутани рідко спускаються на землю. Вегетаріанці. Мавпи переважно вегетаріанці, хоч досить часто їдять комах та інших дрібних тварин. Шимпанзе можуть навіть ловити інших мавп та маленьких антилоп. Фруктів у тропіках завжди достатньо, і вони є основною поживою для більшості мавп, включаючи людиноподібних. Горили та деякі інші мавпи живляться переважно листям та молодими пагонами. Інші примати У лемурів та лінивців мозок менш розвинутий, ніж у мавп, і їх часто називають нижчими приматами. Їхні морди більш витягнуті і гострі, ніж у більшості інших приматів. Живуть вони здебільшого на деревах, живлячись фруктами, листям та комахами. Нижчі примати ведуть переважно нічний спосіб життя, тому в них великі очі. Лемури водяться тільки на острові Мадагаскар, недалеко від східного узбережжя Африки. Ліси, де живуть примати, постійно вирубують. Нові посадки вирубують так швидко, що дикі тварини не встигають там поселитися. Десяткам видів мавп загрожує цілковите зникнення з поверхні землі. Ілюстрації Життя у стадії Горили живуть родинними групами чи стадами. Кожна така група складається з одного чи більше самців та кількох самок з дитинчатами. У групі головує дорослий великий самець – срібна спинка через світло-сіре забарвлення шерсті на спині. Горили – вегетаріанці. Їхня пожива складається з листя та молодих пагонів, а також включає кору, стебла, коріння і фрукти. Тривалість життя горил близько 37 років. Павукова мавпа використовує свій хвіст як ще одну руку. Мавпа колобус дуже рідко спускається з дерев. Мандрил одна з найбільших мавп старого світу. Бабуїни живуть родинами, що називаються стадами. Як і інші мавпи, Самки бабуїнів носять своїх дитинчат на спині доти, доки вони не зможуть самі дбати про себе. Дорослий шимпанзе, за яким спостерігає його дитинча, використовує паличку для вивчення термітника. Шимпанзе – одна з найрозумніших мавп, яка може копіювати дії людей і розв'язувати прості завдання на кмітливість. Кільцехвостий лемур пересувається по землі, високо задержий хвіст. Слово «лемур» означає привид. Ця напівмавпа одержала свою назву через моторошні звуки, що їх видають деякі з її співродичів. Лемур – примат, який живе у Південно-Східній Азії. Пересувається дуже повільно. Орангутану загрожує вимирання – у спеціальних центрах на Суматрі та Калімантані стежать за молодими особинами, допомагаючи їм пристосуватися до життя в природних умовах.